Караючи тих, що вплутувалися у повстання і в цьому зв'язку перелякані очі того русявого хлоп'яти, чи його батька Бальський з лащем вбили на палю, а матір гвалтував потім мало на увесь полк. Цезаріон не знав, чи вижила вона після всього. Мабуть так, заради дитини жінка пройде крізь будь-яке пекло». А у чоловіка її, Цезаріон, власноруч застрелив, щоб не відчувати його болю. Йому навіть здалося, що в очах хлопчика промайнуло тоді щось схоже на вдячність. Втім, звідки б вона взялася, та вдячність. Повернулася Стефанія. Ти не боїшся, що Франек може зажадати твоєї смерті? раптом запитав Цезаріон і брови Стефанії одразу ж здивовано вигнулися. «Боятися означає визнати над собою владу. Що може Франик?» «Будь-хто підвадний смерті, ти теж!» «Я раду визнаю над собою владу», – незворушно мовила Стефанія. «Якщо побачу для цього підстави, але більшого її вияву, ніж легко здійснима загроза смерті, Кріпак просто не в звозі усвідомити. Прагнення до влади є для нього перед усім прагненням до насильства. Причому насильство задля самого насильства. Людина, яка має настільки збочене світобачення, не може викликати у мене нічого, окрім жалю. Як же вона може мати наді мною владу? Наприклад, зарізати як ріжуть свиней, але свиней ріжуть з наміром, задля м'яса, тебе ж можуть зарізати просто так, задля власного задоволення. Що ж, тіло мені не шкода. Моя влада це мій дух. Дух не може бути злим чи добрим, бо я з ким великодушним? Господар великодушний, не господар. Доводити протилежне значить лицемірити. У тій ситуації це недоречно. Далебі просто смішно. Господар має оберігати своє майно, цезе. Інакше з богообраного цербера він перетвориться на дворового пса, який гарчить на злодія, бо не може вбити його. Через ланцюг. Ланцюг граба. Ти примушуєш мене тлумачити істини. Франик приніс їжу. Цезаріон глянув йому в очі і опустив погляд. Франеко осліп. У його зіницях шугав чорний вітер. «Щось ще, пані?» «Іди», – Стефанія махнула рукою. «Продай його», – попросив Цезаріон, «коли він вийшов. Він уб'є тебе». «Нехай, здійснить принаймні у своєму жалюгідному житті вчинок». «Їж, і давай заради Бога змінимо тему!» Цезаріон швидко впорався з їжею і, відставляючи миску, запитав. «Ти дозволиш мені перед від'їздом побачити Генрика?» Стефанія кивнула. «Учора він запитував про тебе. Справді, коли ж ти скажеш, що я його батько?» «Коли він буде готовий це сприйняти». Важко змиритися з думкою, що в тебе нечиста кров. Зараз він просто не розуміє, чому у нього двоє батьків. У три роки це неможливо. А потім ненавидить мене. Тому я маю накопичити достатньо аргументів для пояснення. Князь Поланський не мусить почуватися бастрюком, тому його слід належно виховувати». Цезаріон напружився. Йому коштувало зусиль не вдарити її. Вона ж ненавиділа себе, тому що з висоти своєї величі не могла визнати його гідним її, його, тому що він відповів на її прагнення кохати. Ненавиділа власного сина, бо він став доказом її безсилля щось змінити. Стефанія щодня підрізала крила своєї любові, бо завжди була гордою.